Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodaru u malo nas na seđu pada, Dunja Luk ostario, ali nije zapamtio da je insan bio, je Islam ostavio. Dunja Lug... السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على آله ومن والاه و قد ادر ب شرح لي صدري من يسير لي امري رحل عقده من لساني يفقه قولي عندي في سكيرت اوغراسكста почили тумачити бухариев сахих и објасни ми зашто смо избрали баш Naši učenjaci, to je u Sarajevu bio adet i običaj, kad bi bila suša i tako, iznili bi u glavnoj džami da se čita Buharije, kiša padne odmah. Zbog beričeta hadisa Allahovog poslanika, s.a.v. Zatim smo govorili da je Buharije, Buharijev sahih, najvjero dostojnija zbirka hadisa uopće na zemlji to je konsenzus uleme također o, u skladu sa onim pravom, da smo počeli urati tefsir sureh uđorat počeli smo i sa Buharijevim sahihom sa hadisom Allahovog poslonika i stigli smo do sedmog hadisa a inače govorimo o poglavlju o objavi rekli smo da Imam Buhari otpočeo svoj sahih sa poglavljem o objavi zato da bi ukazao da je sunnet dio objave znači Hadisa Allahovog poslanika s. S. je sam po sebi dio objave i zato Imam Buhari ovim poglavljem kao da je htio ukazati da ovo što ćete čitati od Hadisa je vrsta objave koja je dolazila poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a dokaz da je vrsta objave je ajetu kome Allah Želešanu kaže On ne govori po svom hiru, misli se na Muhammed alaihi sallatu wa to je samo objava koja se njemu objavljuje. Jer vi znate da je Kur'an objavljen uopće, u vidu generalnih pravila. A onda je Đebrajl dolazio i tumačio poslaniku sallallahu a.s.w. praktičnim primjerom kako se šta radi, kako se šta primjenjuje i detalje toga. Čim je Đebrajl to donio, to znači da je to dio objave. U slučaju stigli smo do sedmog hadisa, posljednjeg u ovom poglavlju, o objavi s kojim je poslanik sallallahu a.s.w. فقد المسلم ابن بخاري واغلق هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن سفيان ابن حرب اخبره ان هرقل ارسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش Prenesena je od njega, to jest od Abdullaha ibn Abbas, radi Allahu anhum, da je Ebu Sufijan ibn Harb. Ebu Sufijan je bio vođa Kurejšija u Mekke i bio je ljuti neprijatelj Allahovom poslaniku, sallallahu a.s. do samog osvojenja Mekke, a Islam je primio prilikom osvojenja Mekke. On je pričao da je bio kod Herakla, Heraklum, je bio vladar Rimljana tada u vrijeme. Heraklus se može čitati na dva načina na arapskom jeziku, kako je ovdje rečeno Herqal, au Herakl, au Herkil, ali Heraklo je kod nas poznat Arsalaylihi er lej fiqbi min Quraysh. Poslao je po Ebu Sufijana, Heraklo znači, dok je on bio sa nekim kurejšijama koji su došli u Šaam po trgovinu. Znači, išli su trgovačke karavane tada iz Mekke u Šaam i to je bio redovan proces. I ljeti i zimi i tako su živjeli i trgovali. A to se dogodilo vrijeme mirovnog sporazuma koji su podpisali sa poslanikom, salallahu ar-eva sallam to je to bio ugovor? To je bio ugovor na hudebi. Sjećate se toga, ali tako da nije? Koje godine je potpisan? Šeste godine po Hiđri, a prekinuti je od strane Kurešija osme godine po Hiđri, kad se je dogodilo osvojenje Mekije. Znači, to je negdje bilo između šeste i osme godine po Hiđri. Došli su kod njega vahum bi ilja Fedahu ma Halahhuvama v Došli su kod njega dok su oni bili u Iji, Il to je grad kod betu Maxs. Oko njega su bili Rimjanski velikani. Sumbedahum feda bi Taržmanu. Pozvao ih je da mu se približe, i pozvao prevodio jer nije govorio arapski jezik. Fa qal ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu pa od vas najbliži po srodstvu ovom čovjeku koji tvrdi da je vjerovjesnik. Qala Abu Sufyan fa qultu ana aqrabuhum. Abu Sufyan reče ja sam najbliži njemu u srodstvu. فقال ادنوه مني وقربوا اصحابه فاجلوهم عند ظهره هركо рече приближите га мени и нека његови сапутници буду близу њега из за његових лећа سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه اي он да им рече ният شوفوا وقيطيت على هاد الشخص. باكو مي سلاجي وي ريدست دا من ان ياثر علي كذبا لكذبت عنه. تاكو مي اللها او تم تنوتكو دا مي ني ثم كان اول ما سالني عنه ان قال Prvo što mi je pitao o Muhammedu bilo je sledeći. Kejfe nesebuhu fiku? Kakvo je roda međoma, kakva je mu je familija koja je porijekla na Kultu huvina dhu neseb. Rekao sam iz jako ugledne porodice. Kale, fa hel kale hada l'kaula minku mahadun qattu qabla? Kale? Da li je od vas ikada, iko rekao da je vjerovijesnik prije njega? Ultula. Nije nikad. Zatim reče, Fehel kane, kane min abaihi min melik. Fehel kane min abaihi min melik. Da li je neko od njegovih predaka bio vladar, kralj? Rekao sam ne ša nassi tehu am dofahu. Dali ga slijde velikai iz vašeh naroda ili slabi narod kultu doafahu. Reka sam slabi si domašni. E jeziduna em min kusu, dali se njiho broj povećava ili se smanji kultu bel jezidun. Povećava. Se. فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه ذلك ايكو من هؤلاء او هؤلاء люди قبل ان يقول قال ذلك da je virovjesnik rekao sam ne fe hel dali vara rekao sam ne vunahnu minhu fi muddela nedrima huve fa'ilum fiha ali mi sa njim imamo mirovni sporadzum pa ne znamo šta će uraditi len yumkinni kelimetun udhilu fiha še'en gajrahadil kelimet na sve odgovore jedino sam ovo uspio ubacit neku kao eto vidit ćemo šta Ale vehel katel tu mohu, Dar ste se borili protiv njega oružano rekao jeda. Ale feke fe ke na kitau ku mij, pa kakkova je bila borba između vas, Reka sam elharbu bejne na obejnahu siđal, je nalo minna a na nalu minhu. Rad između nas si njega je privrtkiv, Ponekad dobijemo mi, ponekad on. Fama da je murukum. Šta vam naređuje? Kultu je kulu ubudu allaha vahdehu wa bihi tušriku bihi še'i'a vatruku makana i abudu abauku. Rekao sam, govori nam obožavajte samo Allaha i nemojte druge bogove obožavati mimo njega. Klonite se onih božanstava koji su obožavali vaši predsi. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة إن نرجو أن نداوم على نماز دا будем искreni u govoru da budemo čedni i da održavamo robinske veze فقال المترجمان تده ركل ركوا المترجم. قل عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو Reci tom čovjeku da sam ga pitao o njegovom porijeklu, pa si rekalo da je on iz časne porodice. O kedalikar rusuru tub'anfu fine sebi qaumih. To je tako bilo i sa svim ranim poslanicima. Svi su bili iz časnih i uglednih porodica. O se eltuke hel kala ahadu minkum hadan qavla qabla ito sam te dali i kad iko to rekao prije njega pa لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاسى بقول قيل قبله da iko diko me je vama rekao to da je vjerovjesnik ja bih rekao čovjek slijedi drugog i to je već rečeno prije njega fazakerte alla Pitaosunte dali je neko od njegovih predaka bio kralj vladar ti si rekao nije jer da je neko od njegovih očeva bio vladar onda bih rekao čovjek traži vlast svojih očeva wasaltuke hal kuntum tattehmino bi alkazib qabla an ma qal fazakerte alla Pitaosunte dali ste dali je lagao prije nego što je to rekao ti si rekao da nije فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله يسن اني ان شخص ما بي كلونيو سي لاجي اولود الله جل شأ و الناس اتبعوه ام ضعفاهم فذكرت أن ان ضعفاهم اتبعوه وهم اتباع الرسل Pitao sam te koga slijedi, da li su to uglednici ili je to običan narod? Pa si rekao da je to običan narod, a oni su uglavnom sledbenici vjerovjesnika. Was'altuka a yaziduna am yanqusun? Fa dhakartahu annahum yazidun. Pitao sam te da li se njihov broj povećava ili smanjuje? Pa si rekao da se njihov broj povećava. Wa ka zalika amrul iman hatta yatin a to je tako sa imanom i vjerom sve dok ne bude potpuna dok svi ljudi ne uđu u nju. Vos'eltuka a yirtaddu ahadun saxtata dinih ba'da an yadkhula sam te također da li se neko od njih odmeće od svoje vjere zato što je što mu se ne sviđa nakon što uđe u nju pa si rekao ne. Wa ka zalika al khalitu bashashatuhu al qulub. Tako je to sa imanom kada dođe u dodir sa srcem. Wa saltuka hal yagdiru fa zekerta alla. Beta sam te dali vara i da se drži dogovora, pa si rekao da ne vara i da se drži dogovor. Wa kedali kat rusulu la takdir. Tako poslanici svi ne varaju i izvršavaju svoje ugovore. Wa saltuka bima yamurukum fa ذكرته انه يامركم ان تعبدوا الله وحده لا تولوا تشكوا به شيئا وينهاكم عن عباده الاوثان بيتر سانته шта вам наређује па си рекао да вам наређује да обожавате само Аллаха да други da не обожавате да да се клоните обожавања кипова والعفاف Narežu vam da klanjate, da iskreni budete, da čedni budete. Fa in kana ma takulu haqan, fa sejemliku maudiya kada Ako je istyna to, što si rekao, taj čovjek će ovladati ovim mestom, na kojim ja stojim. Wa qad kuntu a'lamu, annehu khārđđun lem akun adunnu, annehu minkum. Ja znam da će poslanik se po, ovog vremena se pojaviti, al nisam znao da će biti među vama. Fa'alu a'lamu anni akhluṣu ilayhi. La tajashumtu liqa'ahu. Da znam da mogu doći do njega, ja bih se svim silama potrudio da se sretnem s njim. Walau da 'indahu laghasaltu 'an qadbihi. Ada sam kod njega pravio bih mnogo ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية بن عظيم بصرة ذاتي منذرجوا ان موسى يوصله بismo poslanika sallallahu alaihi wasallam koji je donio dhihiya dhihiya ime ashab velikanu basra fadafaahu ila harq katsumudali pismo pročtavoga je u njemu je stavila sledeći bismillahir rahmanir rahim min muhammad abdullah wa Ila harakla azimir il rum, selamun ala meni tebe al huda, amma ba'd. U ima Allaha milostivog samilostnog, od Muhammeda Allahovog roba i poslonika, haraklu velika'anu Rimljana. Neka je selam na onoga koji slijedi uputu. A zatim, fa inni eduunke bi di'ajetil islam, eslim teslim, ju'tike Allahu ajrake Ja te pozivam u islam primi mislam bi ćeš spašen Allah će te dva puta nagraditi fa enta warleite fa inna leke ismelirsi a ako se okreneš onda na tebi će biti grijeh svih el jerisi Ko su sin el jerisi u dozu sledbenici sa a koji su živjeli u današnjem Egiptu koji su bili na pravo i samoj vjeri Znači, nisu vjerovali u trostu, su na pravo i sa ovoj vjeri i nad njima je počinjen jedan veliki zločin kao prema vjernicima i prema tada, tadašnjim muslimanima. Od prilike računa se njih oko 200.000 u tom podriču je zatamanjeno potpuno. I to se je dogodilo nekdje, oko 400. godine nakon sa 200 godina prije Muhammed a.s. počeo je progon od strane ovih koji su zagovarali trojstvo na te ljude i vjernike jer i je jedna stvar jedan doktorski rad koji je obrađivao tu temu njih u Londonu postoji u Londonu znači postoji jedna velika ogromna crkvena biblioteka gdje postoji Historija crkve je dvihiljade godine. Svaki tom sadrži 200 godina. I to se ne može izniti. Nego možeš doći, koristiti, dođeš, pokažeš kod si, istraživač, tako dalje i koristiš. I kaže ovaj što je radio, doktorski rad, ja sam maksuns otišao u London da istražim taj dio tih 200 godina od... 400. do 600. godine znači do pojave Muhameda 200 godina tu kad sam došo upravo tog dijela nema tu uopšte ja sam odšao gore upravo priča čovek kar ne mogu da vjeruju da nema ali nema neko je uklonio taj dio a to je upravo vrijeme bilo te 200 godina bilo je posle onog velikog kongresa i raspolovljenja nije na istočno i zapadno carstvo kada se određivalo koji će inđili biti konzili tako takozvani poznati, određivalo se koji će inđili biti prihvaćeni ako i ne, i prihvaćena je ta zabuda o trojstvu i tako dalje, e od da je od te negdje 50 godina poslije toga, od 400. godine do 600. godine, posli sa, tu je nastovo taj progon praktično vrijednika koji su bili na tevhidu i na pravo i sa ovaj I zato ovdje poslanik sa osirom kaže, Ako se okreniš sad od poziva ovog, na tebi će biti grijeh svih tih eljerisina vjernika koji su vjerovali u Isa Ali. U ojahlel kitabite alavu ila kelimetin silaim beninam obejnekum, osljedbenici knjige, dođite zajedničkoj riječi koja i nama i vama zajednička, a to je la ilaha ila Allah. El <tosim> la tabudu ila Allahu, el la nushike bihišeja. An la na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan rubaba min dunillah fa in tawallu fa qul ashhadu bi anna muslimun da ne obožavamo nikog drugog osim Allaha nijednog drugog boga da ne uzimamo jedni druge za božanstva mimo Allaha ako se okrenute onda recite svedočite da smo muslimani qara qara bo sufyan, falamma ma qala wa farqa min qirati alkitab kather 'indahu alsahb. Kadi haraklo prochtopisno i reko to što je reko. Načemu on napri što je rekao da će da je to poslanik tako dalje, priznao praktično poselstvo. Oko njega je podigla se galama. Wartafat al-aswad i podigli su se s glasovi wa ochrijna i onda su nas izbacili iz te prostorije fakultetul i ashabi لقد امر امر ابن ابي كبشه tada sam rekao svojim prijateljima da je stvar to jest islam koji zagovara ibnu Ebu Kepše zaista postala nešto veliko ibnu abu Kepše misli na Mohamed Ali sallahu Međutim, Arapi, ovo je evo, ovo je klasičan primjer onog što smo naljeli u tepsiru prije Acije pozivanje nadimcima. Šta Arapi imaju običaj? Kad hoće nekoga da ponize onda ga pripišu nekom nepoznatom pretku. Ebukepše je neki etu, ono, znaš. A kad hoće nekoga da počesti, onda ga pripišu poznatom nekom pretku koji je poznatanji. Ja e, ovdje Ebu Sufjan je upravo s tim sinem, zato što je mrzio poslanika Stantara. Nije čak ni riječivo, mogu nešto lijepo onim da kaži. Nazvo je ovdje pogodnim nadinkom Ibnu Ebu Kershe. Inna u Jahafovu Meliku ben Lesfar. Boji ga se čak i potomcije Lesfera. Lesfer je bio stari potomak, odnosno predak rimljani po kom su oni dobili kasnimi, isto kao Benu Israil. Koji Israil? Kako raz? Jakov, po njemu su dobili potomci Evrei i sad se zove Benu Benuj Israil, tako. Potomci Israela, tako, ovde isto tako potomci je فما زلت ممكن انه سيظهر حتى ادخل O Turk, nunca sam čvrsto vjerovao da će poslanik pobijediti i da će islam izaći kao pobjednik. سوى دورة من أكادمية الله دو إسلام وكان ابن الناطور صاحب إليا وهراقل أسقف على نصار الشام يحدث أن هراقل حين قدم إليا أصبح خبيث النفس أصبح خبيث النفس أصبح نصف لداله نجيب وغوري وهراقل تيكو يسبيل ولكانه njihovi ti svećenici u šamu govore da Heraklo kad je došao u Egipit bio je jako neraspoložen. فقال له بعض بطارقته قد استنكرناه اتك. пасмо neki njegovi svećenici rekli čudno nam izlazi da nas nisi nešto dobar. اه رقل يبو حذاء i Jendurufinu Džum. Herakl je bio gatar. Posmatruo zvijed astrolog. Vjerovo, vjerovao je u astrologiju iz zvijezda. Pa je rekao sinoć kad sam pogledao u zvijezde vidio sam po zvijezdama da će se roditi vladar se suneti. A kako oni gledaju zvijezdu? To je objasnio poslanik sa sunnetu u muslimskom sahiju. Da šejtani, džini jedan na drugog se penju do zemaljskog neba, jer neki od njih mnogo mogu i letjeti. I onda oni slušaju, prisluškuju meleke. I nekada neke riječi od kada račuju. Ali većinu njih kako se navodi u suri Safad i u suri Džin, stigne zvijezda padaleca i ubije ih ali eto neki se spasi i tom gataru šapne tu rič, gatare su u principu sihirbaz šapne mu tu neku riči i onda on zna nešto od toga i u ovom slučaju je bilo isto tako džini su čuli da meleci govore o tome da dolazi poslanik, da novo poslanstvo i tako dalje i njemu su šapljani ali nisu uspjeli sve do kraja otkriti, nego su otkrili samo da ima to sunačenje, obrazivanje. A tada, u to vrijeme, jedini poznati po obrazivanju bili su jevriji. I dan danas jevreji se obrazuju. To je dio njihove vjere. A oni su zaboravili u tome svemu da i Arapi su se obrazivali od Ibrahima Lisana. Jer obrazivanje je Ibrahima usunete kako se bileži u muslimovoj zbirci, u Buhari, da je Ibrahima, nesam imao 80 godina kad mu je naređeno da se obraže i obrezao se. E to obrazivanje bilo je u svoju, kod svih ibrahimovih potomaka, i kod Ishaka i Jakuba i te loze koja je došla do Jevreja, ali iz s druge strane od Ismajla također bilo, Arapi su to praktikovali kao dio vjere i obreda, ali oni su to zaboravali jer oni su mislili da će poslanik biti od njih ko što je bilo i dotat. u svakom slučaju on je u tim zvijezdama, džini su ga obavijestili da se je pojavio vladar koji se obrezuje pa pita on ko se to obrezuje od ovih naroda danas a njegovi svećenici rekoše jedino jevreji kalemu šibren za to ako želiš napiši naredbu u sve gradove pa će svi koji su so se rodili ove godine biti ubijeni tako su suval. govoru a بينما هم على أمرهم أتى هيرقل برجل يسلبه ملك ملك قسان يخبره عن خبر رسول الله dok su oni tako razgovarali Došao je čovjek Raklu od arapskog plemena Gasan koje je bio pod njihovom vladavinom i obavjestio ga da se pojavio Muhammed. koji kaže da je vjerovjesnik. Faramastakhbarahu i Rakl قال اذهب فانظروا امختتنين kad je sve vidio šta je onda je naredio svojim ljudima da provjere da li se Arapi obrezuju ili ne. kada su vidjeli da se obrezuju tada je se za Cezarape tada je Herakl rekao adam meliku hadhilum ovo je vladar ovog ummeta znači to je vladar tog ummeta kad zahara pojavio se to me katebe herakl na sahibi ne berumije i kan nadiru fi almi zati me herakl poslao pismo svom prijatelju u mjestu Rumija koji je bio sličan njemu u znanju, bili su znači od prilike isti i dok je on krenuo do Himsa to je također sve gradovi koji su tamo oko Bejtru Maktisa stiglo mu je pismo tog prijatelja koji se slaže s njim da je poslanik ovog vremena izašao zatim je Heraklo pozvao svoje velikane Zakrčio sva vrata i zatim im rekao: Ja mašallah dom. Hel lakum fi al-falah wa al hoćete li nešto što je razumno i nešto što u čemu ćete uspjeti i nešto što će vam održati vlast? Katuba i ovaj Dajte prisegu ovom čovjeku i prihvatite njegovu vjeru fasu haisu hayata humuril wahsh ila alabwab fawajadoha qad ghulqat aunda sumuni sikao jedan poput divlih zebri krenuli prema vratima da izađu ali su bila zatvorena kada je heraklo vidio koliko oni ne žele vjeru i kada je izgubio svaku nade da će prihvatiti iman rekao je vratite ih ovama taj mi rekao sledeći Inn kuntum qalati anfa akhtabiru biha shiddatakum ala diniikum Ja sam rekao malo prije da bi iskušao vas koliko ste snažni u svojoj vjeri faqad ra'it I vidio sam fa sajadulu lahu radwan Tad su mupali na seždu i bili zadovoljni s njim fakan daniku akhiru sha'ni rak Itu je bilo zadnje što je rekao rad To znači ovo, pali su mu na sržu. To bio običaj kod njih ranije, ono padanje pred svojim velikanima, tako dalje. I bili su zadovoljni s njim. Evo. Kaže Ibn Hadjar, da imam Buhari zapečatio ovu poglavlje sa ovim hadisom zbog zadnje rečenice ovom hadisu. A to je da je to bilo zadnje što je Herakl uradio. Šta je time da kaže? Opočeo je poglavlje sa hadisom djela se vredniju prema namirama. Zatim je govorio o objavi, a na kraju ukazao je na stvar da objava čovjeku ili je dokaz za njega, ili je dokaz protiv njega. I zato poslanik se sredem u hadisu koji bliži muslim, jasno rekao Al-Kur'anu, huđetu leke au alike. Kur'an je dokaz za ili protiv tebe kad čovjek čuje objavu, onda završeno je, ili će povjerovati ili neće, nema nikakvog opravdanja za sve nevjerovanje. Zatim, ovaj hadis, koji je zaista velik, kao što ste vidjeli, obiluje, obiluje brojnim fajdama i koristima. Prvo, iz ovog hadisa razumijemo, da poslanih sallallahu alaihi ve selleme nije poslat samo Arapima. nego je poslati svim drugim ljudima, čak i džinima. Kul ya ja ayyuhannas e inni rasulullah ilaikum jamea. Arzi Muhammedu uludi i džini yasun ja poslanih svima ana. To prvo drugo. Iz ovog hadisa razumijemo da je poslanik s.a.v. naš pa, samo nastavak radnih poslanika. Jer je Hiraklo prepoznal njegove osobine po, po osobinama ranih vjerovjesnika i poslanika. I zato Allah žanovi kaže, kul ma kuntu bid amin ar rasul, reci Muhammeda, ja nisam ništa novo doniju u odnosu na ranije poslanike. Znači, samo nastavak te loze od Adem a.s.a., Nuha, Musa, Isa, Muhammed as-sallam svi su imali jednu poruku. I zato je ovim ljudima i pisao tamo u pismu ajel: "Kol jesl kitabi teala u ila kelimatin sawa'in baina na wa baina kum." Redsi osledbenici knjige, veko i kažete da sledite Musa i Isa, alaysa. Dođite da se okupimo oko zajedničke reči i vama i nama. Allo na buda illallah, wala nusku bihi shay'a. Atariče da oboželamo samo Allaha i nikog drugog s njim. To je la ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allaha. Wala yattakhidhu ba'duna bā'dun rabban min dunih. I da ne uzimamo između sebe bogove mimo Allaha dželle. Pohlašavajući neke neke ljude bezgrešnim, a svećnicama, čak neke vjerovjesnike i tako dalje. Nema Boga osim Allaha dželle to je zajedničko svim poslanicima i svim vjerovisnicima. Dalje, iz ovog hadisa razumijemo također da obično, običan svit koji nije ob trećem bogatstvom i vlašću prije prihvati poziv poslanika i vjerovisnika. Zašto? Zato što prepreke koje stoje ispred ljudi da, da, da, da se odazovu poslanicima ne postoje kod njih. Te prepreke su vlast, bogatstvo, uticaj, moć i ostalo. I ljudi se boje da će to izgubiti. Kao što je Herakl uradio. Da ne bi izgubio vlast, da ne bi izgubio moć, i vidi se iz njegovih riječi da je znao da je poslani s srda, istina nije prihvatio vjeru. Ali to neće biti opravdanje. I to nije opravdanje nikomu. I zato svi raniji poslanici najviše su imali problema s kim, velikan, mas svak opkazivanje vjerovesnim počnimo počinju kalal meleu elledine kafaru i velikani koji su ne uzne vjerovali i svaki je poslanik tako. Dale. Također imanje se povećala i taj broj je u uzrastu bio. Među tim u hadisima je poslanik s.a.v. najavio da će pred Kijamitski dan kako bude dolazilo iman se povlačiti pa je u brojnim hadisima u muslimovom sahihu i drugim najavio da će se iman povući u meku i medinu kao što se zmija povlači u svoju jazbinu to se misli na vrijeme Dejala posebno kada dođe Dejala i kada on ovlada zemljom tada se posebno misli na taj dio također ono što je bitno iz ovog hadisa a to je da kogod osjeti slasti mana ne može biti da se odvoji od vjeri i da se odmetne od vjeri Od vjere se odmeću trojica ljudi. Prvo je čovjek koji uđe u vjeru zl sa zlom namjerom. To su mu nafci. Znači, oni dođu, imaju određenu namjeru da urade među vjernicima, napravi razdal, raskol, ne znam nija šta, i oni s tom namjerom da i onda kasnije, kada više nema potrebe, Okremst je ljudi više, kaže, odšao od vjerijalnu stvar i ni nikada ne bio srcem za vjeru. Drugi je koji je u vjeru ušao sa brojnim sumnjama i sa problemima, pitanjima koje nije uspio riješiti sasvom. Uđe od vjeru, recimo nepoznavajući određene osnovne stvari, uvjeri šta je to tevh i šta je ovo. I onda kad on pomalo čuje i sluša te ostale stvari, onda se on zateče i ostalo i neke stvari mu nisu ovaj, u redu i legle. I treća osoba, to je osoba koja obužava Allaha Đelašanuhu, ali kako to Allah Đelašanuhu nazva, naivici, vrlo nesigurno, nestabilno. Ya Abdullah ala harf wa bozorana lajashanu na granci fa in saabehu khairan tamanna bihi isvedo kome je dobro onjem miran i stabilan u vjeri vojne savet u fitnen kalebara a cime zadesi najmanje iskušenje on se ponovo vrati svojim starim stasama to je ta nestabilnost međutim koga dođi iman do njegovog srca i osjeti njegovu ljepotu kao što vidimo iz ovog hadisa Čak i pod i progonima i ako treba ih iđu urat i tako dalje, ne odriču se svoje vjere. S ovoj bismo završili poglavlje o objavi. Sledeće poglavlje koje počinjemo, to je poglavlje o imanu. U ovom gradu mir vlada